که قاعده ذکر کړه شکله یو فعل ذاتی مفہومېنو ته پای کیږي کم یو فایل انسانی خدا غیر تقدیم چې کمندنو دا اولاو را جهل قدیمه قاعده ذکر کوي چې کله د استحباب پره سي مرتبې د وجوب ته شکله دا است استحباب پره سي مرتبې وجوب ته یعني یو عارض را دا غیر عارض د وجنات ته مستحب شي واجب شيء ان ذا اولاده مقبول اول مقدم كل سوق اولو تكون فاعل معنوي ذا مقدم كل سوق اولو في الكلس يرى دي التباس يرد شيء التباس ام في شيء كان له شيء واجب شيء بيغوص شيء واجب شيء الفاعل فعال شمعنوي فاعل ذا غير تقديم شيء واجب شيء لك اعطيته زيدا عمرا او تویتو زیدن عمره دته او زیدن تقدیم سره واجب دی اول کتی سکی ورښتو کی عقیدې شي چې څوک پوي هغه غلام شوکته زید ته او عمر لیسه کړی دی ور کړی دی یعنی ور مې کزيد لاسو کو عمر عمر غلامو کنا ور شو جوړی شوه انو بیا به خلک تنولشه مطلب سکی واخلی و دی وجنا د انتباس د وجنا سشي دي تریما که دا سروم ذکر کی چکه کله د اصل پر خودل سي واجب يعني چې کوم فایلی مانوی وی دا غوستو کولو او چې کوم معقوله محضی دا غو تقدم شوی واجب دا خبره وکينه خبر په دا با بكم صورت کي چې کله په خپل لساني کې زميري او غره راجي وي په خپل اولته لك اعطيتو اعته سا... درهم صاحبو اعته درهم صاحبو هو دا صاحبو کوي چې هو زمير درهم څه دي راجي دي هو دا ترسته کوله سړي ک صاحب هو درهم کي او دا هو زمير درهم د څه کي راجي قبل ذکر وړ شي لفظ نه بانو شوی نه دا ماخه غهداوا دا یا اوا او تو بده یو شير کي ذکر کئي وا لازم الاصلو لموجب او لازم دي چې کمنو دا اصل دا مخکینه ته وجود یو واجب او ان نه چارس شوی وي وجود واجب ان کي شي وترقذا كالاصل حقا قد يرا او پري خدل چې کمنو دا دغه قاعده وجوبن کله کله لیدل شي وي دي یعنی خل په دا قاعده بالکل سکی پري دي مولوی کړه خپل بل لړا شواحز فوغز دا بله کایره نسب د مفعول به چې کمننو نه مفعول به کله کله سګي ازر کیږي مفعول به فضل ده او فایل څه ده اومده ده اومده څه ته وایي ما لا استغنا نه فضل څه ته وایي ما یستغنا اومده ده ته وایي چې ما لا یستغنا او چې دا غنه استغنا کېدل او فضل څه ته چ داغه نه استغنا کېدلی شي نو فضلہ حذف سره جایز دي فضلہ خلا خلق کړی دا بیتو الخلا ته خلق دي خو فضلہ حذف که کنه خبره باندې پوسوګه دا ټول ته غو فضلہ حذف کیږي نو څه دي دا فضلہ جایز دي فضلا ده؟ ففول بیسه ده؟ فضلا ده نو کالا مصوشی شی حضب شی ذکر ده دنه شي دلی شی شی شا و کالا ده ده حضب موزیرو بی حضب جایزه ده آلا چی کالا حضب سنیوی اللہو اللہ چی کالا حضب سنیوی موزیر نیوی هدف یې څه دی؟ جایید. خو که هدف یې سو موزر و بیا هدف فنادي جایید. کیو. حځه په قبضه کې موزر دی، حځه فاغه ځای کې موزر دی چې کله دا مقبول به جواب د سوالي. جواب دی چې سوال. نو هغه ځای کې به دا مقبول به هدف فنادي. جایید نه دی. لکه وو که دا تا سړی وې مڼه ضربته. تاسو ډبولې دي. تاسو ته زه راټورځای تو دابل توزای. موزر ول دې کې دې تاسو خپل څه دی؟ دې نه دی. وله هغه تا نه د مختلفه ظرف تاسو نه کوي چې تاسو ظرف کړئ دې کو. من ظرف تا تا وهلې. خو که ته یې ظرف ته، خو به نکړې دي نه هغه تم څه ده. پته ده. جواب مطابق دي څنګه سوال دلته به تاسو زې نه حزر کړئ. نو زه که زابې مطابقات د جواب نه دي تشرح. سوال سره موذر دي. دوی هغه زبانه حزم کوي کمزی که دا مفول بیهی مخصوری حسر پکی کڑی شوی لکه ما زرب پیلا زیدن ما زرب پیلا دا زیدن حضر کولی نش اولی که دا زیدن سکی نو اللہ خوم لڑکنه نو ما زرب تو نو مقصود ستا سو مقصود ستاو نور چانه نفید زرب او زید ثابت اول او چې کله دا زید سکو حضر کو نو اوس مطلق zarar نه شي شو یعنی ما zarar تمار و هلکړي نه دي نجائز نه دي څنګه zarar راځي که کوم ځای کې سر راځي سر راځي نو جائز نه دي تیرینار و hazardous fuzlatil ajiz ilam yuzira hazardous fuzlara wa gana zarar nawarkai zarar pa kamza kai war kai kaha simati qa jawaban ah usira لکه حذف د ارچ اس چلو له شو جواب د سوال او یا به کی حصر کړی شوی دا خو مپول به دا دا دا دا دا دا یو داغه کله حذف کیدل لکه کنه توبه لازماري کو توبو ته وی خلې غناسبون شي حذف شي دا زبلہ مثال ناصب د مقبول مطلق نبي هي ناصب د مقبول به کیدل کی حذف کیږي خدا حذف احساس او طفت ادو قسمره یو حث جووازي او بل حث څه دي کو جوړی نه حذف د ناصب د چا دا په لوي بي سوقې څمره دا قسمه یو یو جواز ديبل او نو بي جواب جوازو هتا استعمالو کې چې هغه صرف کړی نسي او وجوبي کسد مسدوم سي یو سماعي دی او یو چې کمنو هغه چې دا شي زره بي زیدان قایمن ولا دي او بل کل رجول نو سي اتو هواله دي فيده کنه دا سلور جاي نه دي فایق دې څنګه لرې سکی hazardous کې جوابي اربعه شوبایګې نه سپدมารا سېګوول وی واجبو اسوجو بي قياسې سره نه دې ویلې چې تا په ولا دمره په توو ماوز میرا تفسیر صحیح شو کنه ماوز میرا اباو صحیح راوکا ماوز میرا دیو یو موناداره یو مونادات یو خو ز میرا دی مونادا ماوز میرا او بولو سر بي زيد سر بي تا دري چې او یو قياسري او يو عمران و نفسه هو غيره عمران نفسه او يو ظف الناس بها علم حسب قول شي ناسب ده مقول متفق الناس بها ازاربه دي کنه ازاربه کوا لا ترکیب سرجامه کرن تیر و اي وصف الناسبها ان علماء حذف کول به شي څنګه ناسب د کوم معلوم کړي شوی وي ان خرينا پی وي وقد يكون حصه ملتزما او قرنه کله چې کوم حذف دې لازم ګړنل شوی وي هغه بالکل شوی واجب واجب حصه